Кий козак був, у походах міг прожити на самій воді та на корінцях дикого чеснику. Останній сухар розділить між козаками, а сам і різки не візьме в рота. Шаблі його не брала, кулі обминали. І ось пукнув якийсь ляшок зі скелі і немає булавки. Здавалося, що він з кремені, з криці, а він з гарячої плоті. Але як би не здавалося так? то інші були б слабкіші. Ти сповнив Божу волю на землі козачі, наклав головою за свою християнську козацьку землю. Я згадуватиму тебе, допоки, не знаю, і те залежить не від нас, а від того, чи заколишена нас доля на шовкових травах, чи пожене зламаним кураєм по полю. А може завтра спогад про булавку навіки засне, в білокобильченій голові. Не мусить заснути, бо тоді він засне і в головах трьох тисяч нині ще живих козаків. День конав у скісних променях зеленого сонця. Козацьке сонце сходить у москалів, а заходить у турків. І щоб не загубилося, турки приковують його до шпилів мінаретів, але воно знову одривається і втікає в козацький край. Біля ніжного, не наче щойно викованого серпика два круги, ясний і темний. Ясний ще опівночі, а темний тримався. І скелі стояли темні, похмурі, і чорна вода з похлипом котилася поміж них до моря, і сонно перегукувалися похриплими голосами дозорці. «Вартуй! Вартую!» Натомлено кліпали в небі зірки, душі померлих. Яскраві, Праведні душі, тьмяні маленькі, грішні. Завтра, позавтра, побільшає над хортицею тих і тих. Вгорі нічну й млу перемирювали тисячі невидимих качиних крил, лунав пересвист куликів і белгіт диких гусей. Савутину балку, білокобилку провели хрін, миленький і пукавка. З ними ув'язався незугарний золотошний козачок Ремінь. П'ян річка, стає з курами, а ляже своїми. Неподалік від річки Ремінь притримав білокобилку за руку, прошепотів у вухо: «Ти йдеш, ти побачимось. А мене долягає скринченко. Не люблю я його. То ворог мій, пошли на нього порчу. Тобі ж нічого не варто, пошли. Ось таляр» і втиснув Семенові в руку битий талір. Білокобилка пошбурив талер той блиснув сріблом, упав у воду, і там завирувало либонь, його проковтнула величезна щука. Білокобилка сплюнув під ноги, в його очах змигнули лихі вогники. Він так подивився на ременя, що того враз скорчило. Ремень ухопився за живіт, і стогнучи та пускаючи гласи другим кінцем порачкував від берега. Білокобилка кобилка запечалився. Чому ніхто не просить ближньому добра, а тільки зла майнуло в голові. Може, через те ми й нещасні, через те і потинають нас вороги? Семен роздягнувся і стоптав у шкіряний татарський міх, шерстю до середини, одяг, міцно затягнув шнура, почепив міх собі за спину. На шию почепив туго також татарського лука. В зуби взяв стрілу. Лише одну. Так чи так, друга вже не знадобиться. Майнула в повітрі хреста та тінь кажана, десь у плавнях заплакала нічниця. Берег, до якого мав плести кобилка, ледве мрів у сірій мряці. За ним, далеко на сході, невиразною цяткою прокльовався світанок. «Да, я тебе перехрещу», – прошепотів Пукавка, «що брусалка не залоскотала». «Я голих дівок не боюся», – відказав Білокобилка. Він же стояв по коліна у воді. Біліло козаче тіло, біліла лисина, погойдувався за спиною шкіряний мішок. Потолапав рукою у воді. «Не страшно тупитися, страшно води холодної». І зайшов по підруки. А далі козаки побачили, як у воді майнула довга велетенська рибина. Крутнулася на місці, і біля самої поверхні попливла до протилежного берега. Синні хервоними відворотами жупан надвірного рейтара був на мене трохи задовгий. Довелося попідкачувати рукава, сам рейтар мандрував у темних дніпрових хвилях до моря. Стріла влучила йому в горло, і він звалився з кручі без стогону. Стояла хвора передранкова тиша. Тицяся неначе сліпець циняв хмари місяць. Ніч і день що грали в переваги ваги, але ранок наступав навально. Про це оповіхтяла Зорянка, проклювала тонким співом Зорю. Вона співала в високорах, які зібралися на свою нічну раду і не встигли розійтися по своїх місцях, стояли купою, де їх застав світанок. За моєю спиною десь зовсім недалеко заїржав кінь. На його поклик обізвався другий, хрипкий голос гарикнув на коня. Я затовк назад до шкіряного мішка одіж, прихоплену на випадок, коли б мені не трапився польський дозорець, і довелося пробиратися берегом, а далі поза табором луками. Як раптом над моєю головою почулося тупотіння, голосне сякання і добірна польська лайка. Я кахикнув, не тихо і не голосно. На крутому відкосі схилитнулося дві постаті, клацнув зведений курок. «Тихто!» Дві рушничні цілки промацували мій живіт. Я приклав до вуст палець. «Тихо! Геть звідси! Бачите ж! Беруся до козаків у вивід!» І потягнув із мішка козацького кунтуша. Потім почав стягувати себе мундир надвірного рейтара. «Трич!» Вони з пошанівком задки відступили від берега і віддаленіли. Я кинув мішок у воду, знову запоясався, заглянув у водяне плесо. «Який у мене вигляд! Ти не видає мене одіж і пика моя?»